أشهد أن لا إله إلا الله و الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار ان اسمع الامام النووي رحمه الله تعالى عليه ketika moja manenoh yake dinun nabiy Muhammadin akhbar نعم المطية للفتى الاثار لا ينسغن عن الحديث واهله فالراي ليل والحديث نهار فلربما سلك الفتى سبل الهدى والشمس باذغه الله انواره jana katika kalima ya mwanzo kabla ya kuiswali swala ya tarawehe tulizungumza jambo kubwa sana jambo zito ambalo jambo hilo wana wachuo wa akida wanaliita kwa majina mbalimbali Jina mbali mbali. la kwanza tuliliita tuliiita linaitwa al ikhlas lakini pia jina lingine inaitwa anniyatu naitwa pia kwa jina lingine nia lakini pia jina lingine inaitwa iradatun na jina lingine inaitwa kasdun yote hayo yanarudi kwenye maana hiyo hiyo moja kathratul al alfadhi wingi wa matamshi wal maana kuna kimsema ikhlas kuna kimsema niyya kuna kimsema kasdun yote yana maana ya kuitakasa nia jambo hili ni katika mambo makubwa sana ambayo Lau muislam atalichunga jambo hili kwenye kila main, ma, kila maeneo ya ibada kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa minal mukhlishin atakuwa katika kundi la wale watu naitwa mukhlishin au mukhlishin kama alivumuita nabiiullahi ibrahim innahu laminal mukhlis mukhlisin pia alivumuita nabiiullahi yusuf innahu laminal mukhlisin bali shaytani alipotoa ahadi ya kuapoteza wanadamu akasema kumwambia allah subhanahu wa ta'ala Ntawasa, ntawasaliti wasaliti nitawapoteza waja wako wote illa ibada kaminhumul mukhlasin isipokuwa waja wako ambao wametakaswa zao kwa ahadi ya shaitani ni kuwapoteza wanaadamu wote kuwaingiza katika shimo la moto na kupata wafuasi wengi ya umal -qiyama. lakini katika hao akawavua watu ambao wana ikhlasu ya matendo watu ambao wamezitakasa nia zao kundi hili ndilo ambalo limesalimika na shetani na Allah subhana wa ta'ala akasema hao ndi waja wangu ambao mimi nimewatoa katika hilo kundi au wewe umewatoa katika hilo kundi na mimi nimewatakasa kwa hiyo katika mambo muhimu sana ndugu zangu kwenye ibada zetu zote tutakase nia zetu ndatoa habari moja hapa alafu nimalizie jambo la pili. Asalihuna wajawema nao walikuwa makini sana na hichi kipengele. Walikuwa hawafanyi matendo liajili ajili shuhura. Walikuwa hawafanyi ili wapate umashuhuri. Liajili ajili dhikr, kwa ajili ya kutajwa. Kunyoshewa kidole wasifiwe. Walikuwa wafanye matendo yao kwa malengo hayo kwa maana yule sahaba alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwuliza ya Rasulullah rajulun yuqatilu lilmaghnumi kuna kati yetu sisi tunakwenda vitani kwa ajili ya kupigana tupate ngawira tupate mali wa rajulun yuqatilu shahid kuna mwingine anapambana kwenye vita ili asemwe shahidi, kafa shahidi. Wa rajulun yuqatilu na kuna mwingine anapigana liيقalu annahu jarii ili atajwe kwamba yeye ni shujaa, mwenye magufu Kisha yule wana akamuliza, akamuliza mtume, faman huwa fi sabilillah basi ewe mtume ni nani katika hili kundi la watu hawa yupo kwenye kupigana kwa ajili ya Allah mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man katala litakuna Kalimatu kalimatullahi hiya aluliya fahuwa fi sabili sabilillah atakaingia kwenye mapambano kwa ajili ya kupigana ili alinyanyue neno la Allah ili ayinyanyue tauhid ili ayinyanyue dini fahowa fi huyo ndiyo yupo kwenye fi sabili llah kwenye mapambano ya vita ili aonekane yeye shujaa anapambana mpaka anakufa kumbe lengo lake maskini watu wa muite shujaa anafanya matendo ili atajwa kuna jamii alisaidia watu walifanya nini alifanya nini kaingia kwenye mapambano ili watu wa mji wamtaje na kuna yule anapigana katika vita ili akapate mali. Kwenye vita pana mali, vita za zamani vina mali. Kwa hiyo lengo lake anaingia kwenye kukatana mapanga ili apate chochote. Nani katika hawa yupo fi sabilillah? Mtume sallallahu akamtaja mtu ambaye ni msafi wa nafsi. Aliyejua lengo la mapambano. Aliyepigana ili neno la Allah liwejufa huwa fi sabilillah. Kwa hiyo msingi huu ni msingi mama ambao waliuchunga wajawema palikuwa na vita vya qadisia watu wote na wasoma historia unajua kuna vita inaitwa vita maarakatul qadisia vita vya qadisia vilikuwa zama za umar ibn khattab radhiallahu an vita hiyo vilikuwa har vilikuwa mvya moto kulikweli ni kwa sababu pia miongoni mwa sababu zake ni waislamu waliingia kwenye vita ile hali kuwa hawajawahi kukutana na silaha za namna ile yani maadui walikuwa namiliki silaha ambazo waislamu katika maisha yao tokea ya zama za mtume Alaihi salatu wasalam zama za Abubakar Hawajawahi hawajawahiiona silaha ya namna hiyo silaha hizo zinaitwa almanjaniq al almanjaniq sikikizazni itoaji lakini kwa kiarabu inaitwa manjaniki hivyo heme. ni mkokoteni wenye wenye, wenye wenye matairi mawili ya chuma halafu katikati pana libomba kubwa pale linawekwa mishare kama mia hivi halafu linavuto kwa nyuma hivi kwa ile kiachi, kiachiwa ile inatoka mshale 100 inaruka juu kwa kama inawashambulia watu waishambuliwa watu wawili watatu na watu mia hapo inapiga wote na so, walikwenda kwenye ile vita hawajawahiiona ile kitu hawajawahiiona maisha yao. Yoni kuona hata tembo, yani ile tembo ile kubwa lile Vita ilikuwa ni kubwa sana. Akhir al Waislamu walifanikiwa kuingia kwenye mji wa makufari. Kwenye ngome. Utafiti wao ukasema ili tuweze kuingia kwenye hii ngome njia ni moja tu. Tupite kwenye bomba linalotoa maji machafu kutoka ndani kumwaga nje. Yaani anatakiwa mtu apite ndani kwenye yale maji machafu. Maji machafu najua mnaelewa maana maji machafu, vinyesi. Mavyakula yao yote nao humo ndani kwenye ngome zao yanapita kwenye lile bomba chini. Yanakuja kumwaga nje Kwenye mtu anatakiwa apite pale chini aende kama ni usiku apenye pale aje yafungue geti kwa ndani ili watu waingie. kiongozi wa jeshi akasema ni nani atakaye jitolea kuingia kwenye lile tobo Kiswahili inaitwa kiswa tu sahibun naqba Nataka nikupeni mfano wa matendo mema yanayohitaji ikhlasi kutakasa nia uyafanye usitaki watu wakutaje wala wakuseme kwa watu Wefanya fanya zako bora hata wasikujue kundi la masahaba, la matabi'i wamekaa pale na wanajeshi wengi nani kuwa tayari kupita kwenye lile, bo, kwenye lile bomba nani yuko tayari kubeba dhima ya jeshi tokia mtu akanyosha mkono hivi lakini uso wake akauinamisha kwenye kiremba akanyinamisha hivi juu kiongozi akamruhusu nenda yule bwana ukweli usiku wa manane akajua alichokifanya akapita kwenye kinyesi. Tobo lile akapita pale katikati akaenda akaenda mule ndani uchafu wote namraruria usoni mwake. Mpaka akafika nchi akafungua lile geti. Waislamu wakaingia wakashambulia usiku na wakauwa na wakaiteka ile kambi. Na maana swala mule ndani wakatolewa Semi ya ushahidi ya kisaini hii ifuatayo. Baada ya vita vyote kuisha, yule amiri wa jeshi aliwaita walio wote katika vita akasema aina sawahibun naqbah. Yuko wapi yule bwana wa, wa wakupita kwenye tobo lile? Yuko wapi? Yuko wapi? Ajitokeze kwenye hadhara ya watu. Ningelikuwa mimi na we hapa tungejitokeza nipo hapa kile bwana waliita kiongozi amiri aliita mpaka akachoka kisha akamwapia kwa Allah subhanahu wa ta'ala unajua na kawaida akikuapisa kwa Allah lazima ufanyi kwa mfano akamwambia hivi wallahi uje nyumbani Kisha apia hivi wewe kwa akamwapiza pale na kuapia kwa Allah subhanahu la lailatan unijie nyumbani usiku kama utaki kudhihiri hapa mbele za watu uniijie nyumbani usiku Watokaondoka sababu wewe hawamjui alifika nyumbani kwa Amir Akamgongia mlango Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu Amir alipokuwa kiongozi alipokuwa ndani akauliza "Swahibun naqbah Wewe ndiye yule bwana wa kwenye lile tobo aliyopita?" ndio bwana nchi akasema ndiam ndio walakin lakini la taftahi albaba usifungue mlango mpaka unisikilize ninachokisema sifungue mlango mpaka nikusikie ndio usifungue mlango na masharti yangu ni yasikie uyasikilize ndio unifungulie mlango akasema ya hala shati langu la mwanzo akamwambia in taftahi albaba ikiwa utaofungua mlango sala tanzurni nadrata almujassisi usinitazame mtazamu wa kunitafiti mimi nani huyu ni nani jina lake nani huyu nani usinitazame hivyo yani wote akapofunga mlango usifunge mlango kwa lengo la kutaka kunijua mimi mtoto wa nani nimesaliwa wapi uso wako ukoje ukoje usiniulize usitake hivyo jambo la pili akamwambia unkitaka kufungua huu mlango fala tadhkurni inda al-khalifa. Ukishafungua mlangu kaniona usiende kunitaja mbele ya khalifa. Unajua kuna amiri na kuna khalifa. Kama wanavyosema kuna raisi na kuna mkuu wa mkoa. Kama wanavyosema sisi kuna raisi na kuna mkuu wa mkoa au mkurugenzi. Sasa yule amiri ndio kama vile mkuu wa mkoa au mkurugenzi au governor. Alafu khalifa ndio raisi kwanza mwamwambie yule mkuu mkoo kwamba ukinifungulia huu mlango usiende kunitaja kwa khalifa kwa maana kwa rais alipomwambia hayo masharti na mengineyo yule amiri akawa hana budi zaidi ya kukubali alikwenda akaufungua mlango alipofungua tu mlango akamtazama jamaa akageuka huyo akapotea ndomi mini chakuja alafu huyo akaondoka zake na inasemekana kiisوريا yule bwana alipotoka pale alihama kikosi akaenda kikosi kingine yani kama kilikuwa kikosi chenu Unapigana mkiwa mpo labda tuchukulie mfano mpo Bukoba yeye mwanaume yule alihama akaamia zake Mtwara akaamia zake huko Songea huko bas kikosi cha songlea kaenda nacho hicho huko akaachana nacho hadha huwa alikhlasa sasa hii ndio ina maana ya ikhlas Penda jambo lako lillahi wala usisubiri malipo kwa watu Usisubiri utajwe kwa watu Usisubiri wewe usifiwe usifanye hilo tendo kwa nia hiyo Unichafua unaharibu matendo yako Tumekuwa wengi sisi tunafanya matendo ili watu watuone. Allah katuletea ibada za misimu kama hii kwa lengo la kututakasa kutusafisha na hizo tabia mbaya mbaya Na makana lillahi baki. Kama ninavyosema Imam Malik rahimahullah. Makana lillahi baki. Chochote kilichojengwa kwa ajili ya Allah kinabaki milele. Chochote mtu kakifanya kwa ajili ya Allah, baraka yake hubakia milele. Utakachokifanya kwa ajili ya watu usifiwe. Utajwe mbicho uvimbe ujisikia mwenyewe ndo wewe hicho akikaa hata kidogo kitayeyuka na kitapotea makana makana lillahi baqi chochote alichokifanya mtu kwa ajili ya Allah huwa kinabaki milele leo tuna vitabu vya maimamu wakubwa tubali achilia maimamu tuache maimamu binadamu wenzetu hao wa kawaida ambao tunasema ni kama vile unakutoa jitihada na wewe ukafiki lakini tuje kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wewe unausikiaje moyo wako unapomtaja mtume sallallahu alayhi wasallam unasikiaje moyo wako unapomtaja Muhammad sallallahu alayhi wasallam unasikiaje nafsi yako unatamani hata ile kaburi lifufuliwe litolewe umtazane walau kwa uso tu basi hata ile nguo yake tu umguse hivi unatamani unatamani walau hata usikie sauti ya Muhammadin bwana hii ndo sauti yake wewe unadhani ni asari gani imebakia kwenye vifua vyetu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya nini ikhlasu ni usafi wa moyo wake umetuambukiza mpaka sisi makarne ya moja sisi kulubu alarifina laha uyunun tara ma la yuralin nadiri Yani asili ya nyoyo za ikhlasi zinaambiana zenyewe. Zinakhabarishana zenyewe kwa zenyewe. Unampenda mtu hajawahi hajawahi kukupa hela, hajawahi kukusaidia chochote kwenye maisha yako, lakini wewe ni kwa sababu ya usafi wa nia yake. Ni usafi wa moyo wake. Tuneyaharibu matendo yetu kwa sababu ya mannin wa, wa mannin Yaani mtu anakusaidia lakini lazima akutaje anakusaidia lazima akusemeze semeze kwa watu anatenda ibada lakini lazima aiseme kwa watu anafanya amali usiku lazima waambie watu anajitahidi kumsaidia mtu lazima aseme kwa nini hapo unaharibu matendo yako yani hilo unaharibu matendo yako ujue au usijue amali yako unaiharibu na ndio maana Allah akatuambia katika sura Muhammad ya ayuwal ladhina amanu la tubtilu aamanakum enyi mliowaamini msiaharibu matendo yenu. Na miongoni mwa njia za kuharibu matendo ni kusemeza kwa kilo ulichokifanya ulichomfanyia mtu. Tunakosa ikhlasi kwenye nafsi zetu, safishu la moyo kwenye nafsi zetu kwa sababu ya vijitu vidogo vidogo au vimambo vidogo vidogo. Sasa katika hifadhi kubwa ya amali zetu ndugu zangu ni hili jambo maana tunalisema la ikhlasi kutakasa nia yani kila kitu wewe hakikisho nakifanya lillahi iwe ni sadaka kumi unaoitoa ile kumi yako ile Mia yako ile wewe ifanye lillahi na utaona baraka ile mia uliotoa kama sio leo kama sio kesho utaiona baada ya kufa kwako ushaukufa wataiona wajukuu zako wakiikosa wajukuu zako wataiona vitu kuu vyako Na hili ninakwambia kwa sababu Qur'ani imethibitisha vitendo kama hivi. Akana mtu tendo lake lillahi Allah Subhanahu wa ta'ala mali yake yuko hai na akaafa mali yake ikaifadhiwa mpaka wakaja mababu uko, wasaba, afuan, wa saba huko watoto wa saba Afuan wajukuu wa saba huko waliikuta mali ya babu yao wa saba imeifadhidhiwa na haijaguswa Allah subhana, ame ili katika suratul Kahfi Al Khidr Al alipofanya mambo yake kumfanyia Musa alayhi salam alikuja wakati mwingine alipounyanyua ule ukuta wale mayatima alipokuja kutafsiri kwa nini nilinyanyua ukuta wa mayatima wale nilikwambia Musa tunyanyua ule ukuta wa mayatima tukaunyanyue tukaujenga unajua kwa nini alisema wakana tahtahu kanzul lauma chini palikuwa pana hazina ya mali babu yao alafu Allah akasema au akasema wakana abuhuma swaliha na alikuwa baba yao sio baba kwa maana baba yao mzazi hapa tafsiri inasema ni babu yao wa saba alikuwa ni mtu mwema anatenda lila nafsi zake nafsi moyo wake wamekunjuka hili jambo nalifanya kwa ajili ya hifadhi ya watoto wangu Wakana abuhu masaliha akaja kuihifadhi hiyo mali kwa watoto wajukuu zake wa saba ndi wakaja kuitumia ile mali yake maana vizazi vyote hapa vya katikati cha kwanza cha pili cha tatu yote hawakupata baraka ya kuweza kuitumia ile mali wamekuja wajukuu wa saba ndio wamekuja kuneemeka na mali ya babu yao kwa sababu ya wema na usafi wa moyo wa mzazi wao. Kwa hiyo sisi tutaka tuiharibu matendo yetu ndugu zangu. Saumu so, zetu hizi, ukitaka kuziharibu ni wewe tenda ili usifike. Fanya ili uonwe. Fanya ili watu wa kuone, wakutaje, wakusifie, sifie. Hapo unayiharibu matendo yako bila wewe kujua au unajua? kwa katika amali njema sana ambayo tunafunzwa katika mwezi huu wa ramadhani ni al ikhlasu billah ikhlasu niyya kutakasania na jambo la pili ni mutaba'atu rasuli sallallahu alayhi wasallam ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa nukta yetu ya pili tutaingia tena katika kuzungumzia namna au mambo ambayo yanaweza kuyahifadhi matendo yetu yasiharibike tusikose ujira Tusikose thawabu ndani yake ni mutaba'atul rasuli ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yeye ndio mwalimu alitumwa kwenye ulimwengu kuwafundisha watu dini hakuna ibada wala tendo lolote ambalo wewe utalizua utalileta hapa alafu ukadai kama mlitunga wewe ukalipatia ukali, ukali malipo Ispokuwa yale ambayo kayafundisha ye hey, mtume sallallahu alaihi wasallam hayo ndiyo yana malipo mbele ya Allah subhana man amila amalan Laisa alaihi amruna fahuwa huwa raddun ndugu zangu ni serefusha sana tunaingia jambo la pili katika mazungumzo yetu insha Allah tutakuja kuzungumza kadhia ya kumfuata mtume alaihi salatu wasalam hakuna ruhusa ya kutenda amali kwa matashi yako isipokuwa tu bit isipokuwa bitatawui lakini kwa maana ibada ambazo ni mashru'atun haitakikani kutekelezwa ibada hiyo isipokuwa ile ambayo kaifundisha mtume sallallahu alayhi, alayhi wa sallama wallahu tbaraka wa taala aalam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin